وأنقلنا ذرهم بني آدم وحملناهم في البحر وحملناهم بالبر والبحر, والبحر ورزقناهم من كل شيء طيب ورزقناهم من الثمرات وقصدناهم على آفاق من ما خلقنا سبح على كثير dan nafkahnya terkubur, Yaum yang nazaru kudunya din di sisi manusia, Yaum yang nazaru kudunya din di sisi manusia, Waman Ba'ulah isayah terawakuhun hafizah bahu Ba'ulah isayah terawakuhun hafizah bahu Walah yuk lamuhun hafazilah Walah yuk lamuhun hafizah Baik Tadi cerita Nabi Allah Kemudian ada cerita orang yang diperbala Orang yang diperbala ini ada asap dari asap itu jadi diperbala 67 itu Orang yang orang yang orang yang berdiri pada apabila apabila diri oleh Allah Alaih, mereka hanya akan tuhok minta tolong kepada Allah Alaih Itu saja. Ya, jadi ayat-ayat pula, tulis walakas karena bagi Adam sesungguhnya ia tak Tauhid ini. Tubuhnya so, kami telah memuliakan bani Adam, yaitu, yaitu bani Adam ni ialah satu makhluk manusia. Maksud, makhluk tu makhluk manusia. Ada makhluk jin, ada makhluk naga. Ada tiga jenis ni ya. Ada tiga jenis ni ya dibuatlah. Yang yang UFO waktu jinah, jinah jadi jinat tu. Jadi FO apa tu? Ini dia nak kata. nak tipu pokok dia jadi. Pokok jadi. Pokok tamadun jadi jadi. Jadi nak kuatkan dia FO. Indonesia mereka dah lama. Jadi Demokrasi ni tandanya poli FO ni. Sebab Pak Jadi ini kata ini agaklah malu. Kalau dia lebih menyesak lagi. Nah, maka dia tidak jadi FO. Jadi ini kita hari ini wa laqad karamna bani adam wa tubunya kami telah memuliakan bani Adam yaitu anak cucu dia yaitu manusia makhluk manusia wa hamalnahum barri wal bahri kami telah yang, yang memudahkan mereka berjalan di daratan dan di lautan memudahkan mereka Asalnya jaqia ya. dia berpikir, dia begitu dia begitu dan sebagainya dikutip yang diresahkan, gitulah dilakukan. Malah tak nak umi nak payah. Dan mukhlisnya barang lekar lekar pun dah terbayar. Lembutnya, kupu sangat saja Tak masuk dalam lari. Tak masuk, lelupuk. Macam tak. Lepas masuk tu, bawa bawa bawa bawa. Mungkin dia mesti dalam lari. Tama kau lah, aku nak kau kau kau. Tama kau itu saya kau mesti tak pernah pakai sebab apa? Ama beli, pasti selesai. Nada, tak ada kata buat sur sur pupuk, tak ada, membuat pupuk, pupuk bagai, tak ada lagi. Pakai pupuk ya? Pupuk malah makan tetap. Kita ni kita ni. Ayah lagi ambil lagi, ambil dua pakai ini makan ke alergi? Berdua pakai ini buah-buahan alergi, berdua makan binatang ayam, badan lembu tu, pupus saja. Pusau tu, tahu saja. Ah, uh, utar ni, utar tu dulu ni, apa dulu-dulu ni pemakan. Tak gigit-gigit makan, ada dia. Kalau tak gigit apa tak makanlah. Utar. Lembu macam jawab itu, tu, benda yang kotor. tu. Siapa dah apa kot jadi maknanya baik-baik saja. Kita, kalau pernah mengenal sifat dan kami beri kepada mereka hati yang baik-baik. Kokom tahu namun dan kami lebihkan mereka alat kasir daripada kebanyakan. Lima kalau pernah daripada makluknya kan kita tak satu persatu kelebihan istilahnya. Makcik ada pun nak. Tahu? Bun lah tu, makcik tu tak betul la ya. Apabila orang ambil uang, nak tak dia? Nak pelak ya? Apa nak pelak? Beri tak dapat? Kenyal. Ada masuk tak? Oh, si Manusia tu pernah makcik makcik ni. Manusia tu ia bawa manusia ni, ah itu. Tidak menghargai Allah Alhamdulillah Yau mana da'u kuluk nasib di Iman Hari di mana kami memanggil pada setiap manusia Dengan Iman-Iman mereka Iman-Iman mereka ada dua makna Iman-Iman, ya, satu lagi maknanya Iman itu Nabi-Nabi Tua-tua dari Nabi dia, selamat-selamat dia. Memang terbanggil, terbanggil. Ah, iman dia. Ini kelahiman macam ni. Ah, ni. Ini pokok biar tadi dia. Ini pokok al Ini pokok Al-Ibana. Ini pokok Al-Ibana. Pokok contoh lah. Raman Tuz yang kita bau dia yang ini. Maka kepada siapa yang ditulis di tangan-kanannya, hitap amalnya wala ditanya apa o maka mesti masyarakat ini akan pembada kita mereka kita mereka Walau yum lamu dan kita dan mereka tidak di dalam ini walaupun sedikit sedikit pun mereka tidak di dalam sedikit pun ada pahala di bumi itu kita syukur anda Tadi ayat tadi adalah ayat letak, ayat pula pada tu. Pula pada tu adalah satu ayat. Di mana mereka tu dalam. Di akhirat tu dibakit buta. Bakit buta kan? tadi. dia yang kerja itu apa? Debatik kertas putus. Sama Ada masalah kayak tadi kan? Kan? Sudah sampai gini enggak? Sudah sampai.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 muka surat 142. Ayatnya 144. 144. Ayatnya waman a'raba para chaqwa yang berpandai daripada Al-Quran. Antikrina, antikri daripada pihak satu Quran adna lahu ma'isatan bangka maka maka sesungguhnya Allah pilih pada dia itu baik panjang pendek oleh engkau baca atas SPM sedikit dulu ya dan aku kam oleh tadi agamone ramu sekali dia kok sablu miskin itu kami tak kaya koyo koyo dan kami kumpulkan mereka, itu ya Umar. Siapa lah, siapa lah, siapa lah. Ahmad, Ruta. Oh, Allah Raffi. Maka dia berkata pada Tuhan yang. Lima hajat, Bani, Ahmad, kenapa kamu batikkan kami ni? Kumpul kami, kumpul kami, kumpul kami, kami yang dibatikkan kami di pada masa ini. Dapat, Ruta. Pokok pun tak berkira, kenapa kami dulu di dunia ni. Selep. Baik, balik pada ayat ni ialah. Tafsir ayat-ayat tadi, ayat ni, taksi ayat-ayat tadi dalam ayat ini itu, itu ayat yang kita baca ni, nah, ha? ayat-ayat yang kita baca ni, wamakna fiha di akmal, maka ada orang-orang yang pada ini kehidupan, itu akhirah tadi mana ada kada buta hati. Ya, dan kada ada di dunia itu buta hati. Buta hati daripada nak belajar daripada nak mengetahui wajih Allah wa akhirat fil akhirah. Maka berkata di hari akhirat itu ahma buta. Hendak isikan jika kada buta di dunia, akhirat isikan buta. Buta. di akhirat juga kada buta. Wa ahli buta, dibasik kada buta. Ini ngapa lah masih dalam keadaan dutup oh, Bukakan itu habis Dan mereka itu Sesak daripada Sesak daripada jalannya Jalan ke syurga di Akhirnya dia buta Dan dia itu sesak untuk pergi Jalan ke syurga Wahyikah itu, dan hapeh-hapeh dia, dan sesungguhnya hapeh-hapeh dia itu liyap kinu laka, hapeh-hapeh memilihkan kamu, mana. Muhammad. Anil ladzih na au haina ilaika, daripada wahyu, yang kami wahyu kepada kamu. Anil itu wahyu, anil ladzih mana daripada wahyu, wahyu au haina ilaika, ya kami huli wahyu itu kepada kamu. Ananya segi luarnya mereka itu hampir-hampir memesukkan kamu, walaupun sikit, sikitlah, ya. mesuk Nabi ini. Nah. Linaftariya alaih alayna vairamudi. Supaya kami jadikan, supaya kamu jadikan kata kami, selain ya, daripada Quran. Ananya khusus selain pada Quran ini, maklumat. Ha, daripada mereka, buat izan. Izzonya kamu buat gitu juga. Lakh ta'wuzu kafolilah maka mereka bila kamu boleh buat sungguh, peso sikit daripada ajaran ajaran Allah. Alul Nabi ini terpeso sikit daripada ajaran Allah. Buat izan. Izzonya buat sungguh, betul tidak? Lakh ta'wuzu k. Maka amkan ambi kamu kafolilah atau entah agama ni saya mula ya saya kagau kalau saya mengajar ni tidak seperti apa yang kita kagau ni tinggal ni saya ajar supaya ikut saja tip tip saja dan saya agama nak dia nak ada padan apa pagi hari ni padan nak pagi hari ni api pasti akan datang mereka pula jadi yang mau usah lebat saya tak tahu ini. Kita buat buku, ada ilmu nak kita kuliah tu dia tak kenal. Saya kagak jadi satu ngajar di nelapor itu. Enggak apa. Ini papa kali. Lagi gapun. Lagi gapun. Lagi gapun malam kampung. Satu di masjid nelapor itu. Ustak nah, Raya itu banyak ahli gunung no, saja, duduk-duduk itu, Ustak-Ustak berada, ahli gunung apa-apa saja, tapi ahli gunung no, ramah lagi. Kan? Ustak Raya itu tidak ada yang nak nah, ajar kepada pelajar-pelajar mesti -pelajar, Mayah ini, Ustak, boleh ajar perkara-perkara ini. Tujuh faktor, tiba-tiba kata Mesir Mari, story Ustak, ada empat kosong. Dia ya, di atas Mesir ke Raya ini ada empat kosong. Tu mesti bot ada faktor. Lupa tengok paham saya dulu di Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur. Jadi kata tak main itu dengan jaya, tu mesti main paham. Saya rasa dia bilang, main itu paham dah. Saya ingat saya balik dulu, jadi leha dulu jadi lekali kita minta lah, jadi satu ajaran apa? Satu ajaran ni kali paham, kali ini kalau dengar kali itu. Pak tolah. Kalau dengar lagi. Jadi gini ya, mana Ayat tadi ali, sehingga yanana pemahamannya daripada aja ikut. Artinya aja Quran ikut dicerahkan pendengaran. Ah, ini apa? Ada kita buat statistik ya, eh? kalau ahli ahli masjid tu 50% pelbagai ahli dia, maka kita ajar ahli ahli tak? Eh? Atau tak open dah? Tak open dah berapa? Tak open dah berapa? Kita ahli ahli atau ni kita yang istimewa. Tak? tak kita tahu ya? Kan? Eh, pun tak macam. Oh, kita ahli pun tak lihat Walau la, walau la tidak, angkat pat nak. Kalau tidak, kami meneguh kamu. Lakot kat, lakot kita, apa apa sungguh-sungguh, apa kamu? Sar kanu nilai, sar kanu nilai himpunan polila. Apa-apa kamu, apa condong, apa nak? Amalan, amalan tu sedikit, sedikit. Mana contoh contoh? Adik, adik ni sedikit. Budo, kenderuka contoh, adik. Contoh, ini apa? Contoh sekian tu. Amalan tu balik, ikut cara yang. Pulang mak yang balik, daripada Mana yang capture saya ini? Belum pernah berpuluh tiga atau lain apa-apa. Pulang mak sah, tiga. Awak bawa adik, ciri bilangan ni ada. Alu. Kita pergi itu mereka tak buat madrasah untuk ganti tempat di dia. Akibatnya anak-anak mereka -anak tu jadi kembali alih jerih dia. -sir. Anak dia. Bukan cucu anak tadi. Atau mereka kawanya. Tempat pada madrasah balik oleh ketua tugas. Kali ketemu ni adik. Jadi dia. Tu boleh adik tu adalah anda buah, lari, jauh, tak ada buat dia. Bahala dia sudah tu. Bagai dia buat Mufiya jinoh yang buat kita tak sih kepinan aroma, langsung saja tak sih pernah ada. Memberitahu bahawa saya maihaja di di maihaja ada video amuka, tapi yang waktu terkopak, apa kau tahu video bersebelah? Video bersebelah itu berapa? Berapa minit kamu? Karena ini dia kau ke mana? Ia buat dah. Dia kata. Patwa aku nak mengelakkan, baru sebenarnya saya ajak tu boleh oh, juga, tak usah. Patwa ya? tu ya, ada lagi. Abang <tuh> dia <tuh> ya, bila dia saya jaga orang, -orang ini, dia dia kontradiksi. Dia benda tu ada dalam pelukam. <tuh> Jadi, aduh, saya orang sekarang tu. Jadi kalau saya ajak pada orang agama ini, pertimbangan saya dia. Kena, maka macam tu aja pun jadi kala, jadi kala. Besok, wajar kamu diwakil itu datang ke tu Kamu dia akan jadi kamu, semai apa. Tapi tuhanya, saya kata walau lah ansab nak, kalau tidak kami nak degukkan kamu, takut cita. عفوي حقه كامون يطاب كان له شيئا قليلا افي عمك كم akan condong kepada mereka dikit demi dikit demi dikit dik, dik. akhir akhirnya masuk ke arah kawasan ya, mereka. Wa si idzan ketika doa jangan berlaku sesuatu itu la azakna maka ya kami akan azak kepada kamu. Taqbal hayati. Berkat dan di dunia ini lagi. Wa idzal mamati berkat dan selepas mati pemaraya pemala tajid tu tumala tajid lak alayna ya qiro abiro kemudian kamu tidak akan dapat lagi untuk di maka tidak lagilah kamu dapat untuk pergi kamu melepaskan diri azab daripada kami pasti satu orang pembantu yang dapat tolok kamu daripada azab Allah alam muk kita belum dulu kita dapat apa ada kita dulu enggak annapun dulu enggak yang boleh cakap boleh tolong dia boleh tolong anak masa dia itu tak ada. Atau tak kepada ayah dia, mak dia. Atau peribu bapak dia, boleh tolong doang kepada anak dia yang sudah mati. Itu dia ada. Adik-adik. Bila sudah sama-sama mati, tak ada siapa boleh tolong siapa bapa Di akitah yang cerita selama ini. Jadi janganlah cerita perempuan ini. Kalau macam nak pun kita kaya mati awak Ini, itu cukup ke? Ah, ya sudah. <laughs> tapi... Ah, ya sudah. Ayah sudah dah betul. itu sudah Cukup itu cukup. Ada sahabat Nabi kata eh uh, dan tu orang bagi kepada masyarakat. Itu advice Pak. Ada ada Lalu dia kata, boleh? Nabi kata, boleh? Jadi, nampakannya di mana nak jumpa ni? <coughs> nak jumpa Nabi itu di mana? Saya pada masyarakat tu lupa, di mana boleh jumpa? Dia kata, pertama kali nanti aku di Pelancar Kaltas. Kalau kamu tak boleh jumpa aku, tu uh, tempat caro, tempat kukuh ramai-ramai tu. Tempat caro lah. Lalu tadi di poli waktu itu, di sisi akhir Awak tahu maksir, itu, <tuh> nanti, Pelasar, tak ada berlaku kepada masyarakat itu? ni berlaku sampe hari, tahu Laku-laku tak ada berlaku, minum hari Masuk mereka, selamat menutup tu, laku dia kata masuk sungguh, mereka tidak tangga, tidak lapar Itu saya, ayat-ayat kepada anda macam-macam suruh gua tidak lapak karena minum air. Apaan boleh minum air di lago pasta pula? Dia dapat paham. Dia hanya on the roof, oke, sampai pocket. Oke, hatawa ada lawan. Sampai enggak ada pada ada pada itulah nabinati. Dan 파 dia nya, dan 파 punai pasti. Jadi lah. Gasit ada guna kata ya ada sampai ke ada itu neta fasit sama kalau contoh jumpa dia lah besar kan besar lah apa ibadah macam satu salah tu bagi dengan lalu apa siapa-siapa yang beriman nabi benar Tapi siapa-siapa yang mendekat nabi benar Baca bila tuhan diakmal ya dia tanda imej dia tanda akmal ya hati tidak ada. Mainkada mainkaru dan HP HP dan sungguh-sungguhlah HP HP kamu itu lihat tak fit mereka mereka apa yang maha Wa in kadu. Dan hape-hape mereka itu. Layas taf. Layas tafiz bunaka. Hape-hape membuat kamu kelisah. Minal dari Daripada duduk di atas. Muka meminta. Kelisah. Dan duduk. Rabu. Rabu. Hape nak sayang dibalik dihadap. Walaupun perhala acah. Dan ada layanan. Perhala acah. Aku lagi sayang. Hape. Hape. Tak payah pun kena-kena. Liuk merijukan. Untuk menghalau kamu. Daripada suhu. Daripada pekak. Wa'izan. Dan jika. Jika kamu keluar suhu. Layalbatu. Layalbatu. Nafilafaka. Maka mereka. Tidak akan dapat letak. Di sisi kamu itu. Illa kualilah. Mereka sedikit masalah saja. Cukup palu nih Mas Bida, palunya masih karena Ya. Kalau kamu Muhammad keluar daripada maktab nih, saya kata. Kalau kamu diteluar dari maktab, maktab mereka itu tidak akan hidup kamu. bersama kamu mana Nabi hidup, dia hidup juga. Hilda, kalila, mereka sedikit saja. Yaitu palu dari pada Mas Bida, lagi itu masih karena bulu. Ya. Surah ni turun mana? Makcik kata dia tulis. Maksud pasal surah ni bagaimana? Islam. Ia itu perkaratnya tadi kepada Musa, kepada Musa, kepada Musya'rafah, kepada Musya'rafah, kepada Salam. Jadi balik, turun balik, turun balik. Ia itu surah ni turun di sana. Jadi ayatnya ialah apa-apa ayat bracket membuat kamu gelisah duduk dalam kawasan ini, kau mengelok. Apa-apa pula datang bracket tu, kadang-kadang halau kamu daripada kawasan tu. Tapi kita juga ada nak halau pula. Waizan, kiranya mereka halau pun, lail walbatun atisna qalila. Nah, pindah kepada tilal qalila. Maka bracket tidak boleh menetap lama bersama-sama kamu. Sama-sama hidup, silapolilah mereka sendiri. Yaitu mereka masih, tidak ya, ramai yang ada mereka masih. Sunnah Allah, sunnah, itulah sunnah. Sunnah. Sunnah, cara-cara Allah. Manqab arsana tablaka. Orang-orang yang sungguh-sungguh kami utuskan. Sebelum pada kamu Muhammad, ini usulina daripada para Rasulah ini. Walah tajidulina li tunna tina takwira. Dan kamu tidak akan dapat dapatkan selain daripada cara kami ini, sebarang perkara yang boleh berlaku. Sebab cara Tuhan ini buat begini. Awak tak tolong kamu, Tuhan akan minasuh awak. Awak tolong, Tuhan akan minasuh awak. Awak eka, dia akan minasuh pada hari, kata, aku tu aku, aku. Oh. Jadi, cara sambil. Ini cara nak sambil apa? Yaitu hakimis tu naklah kamu dirikan semaya dengan cara dia. Iaitu, cara dirikan, semaya, dirikan semayanya pertama kali, mandi dulu, bagaimana Nabi diajar. Tidak wajib. Yang kedua, ambil, bersuci bagaimana Nabi diajar saya nak kau ke poko apa tu penumbuh pokok aja tu nak cakap dekat saya ni ada ada di atas tu yang belajar dengan saya ni dia tahu apa boleh dia nak kau dekat masa betul tak ani lembut macam ayo ada rajah apa pun pokok dah ada ada waktu tu tinggal Laki-laki, laki-laki. Api rasa, aku. Laki-laki, jadi semuanya. Masuk itu dia. Dia akan tahu, Lepang, aku buat itu. Oh, oh, oh. Opsi itu. Pakar jalan raku. Ini perkara-perkara yang di aljah ini. Saya tunjuk, itu contoh dikit atau banyak lagi yang di aljah ini. Mandi, sunak tawabat, pukul tiga pagi. Bila mandi, sunak tawabat, pukul tiga pagi. Tak boleh, Allah-Allah. Allah. Lepas tu sunak tawabat pula, paja ni, ni, ni, ni. Tunahnya agak lakon. Tawabatnya pun, alhamdulillah tawabat. Cuma nak tawabat. Boleh tanya, apa yang lain. Lepas tu dia sempurnakan dengan istifah. Tidak apa. Ya betul kita buat luar negara ni jangan cuba ni gini gini gini. Nabi rajah. Akhirnya solat tu mana dia? Diikat Maya seperti mana Nabi rajah. Kami ayat Maya seperti Nabi rajah tidak membasih. Gini tak membasih. Kami ayat bangal manis duno satu belti. Satu belti satu gantai Jadi cukup api gas cukup, dia gantai satu cukup kalau gantai Dia dia gantang satu botol ini siji. Kami dulu. Kami mandi satu gantai tadi sekali ini kami mandi sekali. Cukup. Kali. Bapak rapor ini nabi kata kok 3/200 air itu. Siji siji gantang. Oh menunggu aku, menunggu bubur kakak, air jatuh pun sama bagi kakak. Ya nabi yang kami Mali duduk sekali Nabi, tangan tepuk, tepuk, tepuk. tepuk. tepuk. tepuk. tepuk tangan nah, eh. ni. Tak tepuk ni. Lepas lagi ni. Tak tepuk. Tepuk. Lepas tu dia, tangan kita mustamah lah Nabi mustamah ke tak? kita pula, yang tidak Nabi ni, mustamah air. Tak lah, Nabi tak mustamah, tak buka kita ni, kita mustamah Allah. Tak ada ambil dari tu, Abos uh, uh, ambil untuk apa? Kira agak-agaknya 1 liter air. 1 liter, satu botol, satu liter. Satu botol, satu liter agak-agaknya tu. Aku ambil lebih banyak tu bazi, bazi tu kau jumpai aku gak? Mana tu? Lebih banyak satu lebih itu? Bayar jadi, bayar tu. Hah? Bercuci jadi dalam api itu. Nak canggung pas dia itu, soalnya tu jadi kurang kusuk. Jadi nak cagar kusuk semayanya, ialah ambil semayan tu dia aja, manis jodoh berusin. Jadi soalnya mesti nampak soalnya, nah baru lah kusuk. Dia berapa kali dia naon ni, naon ni, naon ni, berituk berituk ni. Dia ni, ambil ajar pada kita, manis jodoh ni sampai satu tangkai air. Tak jadi tak, tiada tak. Cukup. Allah. Anak saya tu, nak pasukan cina. Aku ni, aku ni pasukan nak, nak, check. Aku tu cina, kalau ikhlas. Orang lelaki, kalau ni, mahal tu tujuh ni, dia hadir hadir jenazah ham tiga kali, pak kali tu awak ayah ayah cina, pak tua. Tiga kali, sepatutnya, Lalu tidak apa, itu tiga kali, Yang kepas adalah keluar air itu, Dia ada, Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei. Keluar air, keluar air dia pun cek, cek, Elekai dengan orang. Tidak boleh, saya tahu, saya tahu ada lagi, Ada lagi, ada lagi, Ada lagi, jalan-jalan, Kalau tidak, mau apa-apa macamnya, jadi duduk, nak bilik air tak? Bilik air itu, dia licin, pakai tifo. Jadi orang macam ni ada orang gumu yang ada bacaan nanti ajar macam sini. Nampak gembira, nampak gembira. Tapi bangkit tu dia aku tu, nampak tak? Masuk, masuk mayat sata semua aja dia. Masak? Dia kata nak mak mayat tuan, nak balik dengan aku tak, tak aku lagi. Jejek, jadi kita dah nak akhir. Kau keli, kau jejak sahaja mana juga. Tidak, aku faham apa semua. Senarai Jadi bila masuk al terasa, tali batu lagi. Agak kuat dah, tali batu lagi. Agak puspa, tali batu lagi. Agak solat, tali batu lagi. Solat, nafis solat tak lagi. Dia jauh dari masjid dah atas leku yang dia pakai itu plastik kecil. Asal kepekat kan? muka jari, di muka nah, kiri. Betul. licin kan? Jadi wajah apabila kaki dia begitu, hak bila dia sudah dapur orang gitu sudah tak boleh duduk agak-agak gitu. Jangan duduk. Kalau dia di masuk satu lagi kolon, itu dia, itu dia panda. mudah Kita sudah pakai cukup Diemak kau ini tak boleh cuma cuma ya, kuboh, luah kali, apa yang aku takutkan lagi ni, apa yang lagi ni, mak kau jahani. Allah Bapa, lebih pun, tunggu tunggu kau buat jahat, dia tidak gitu Tiga kali diraham, waktu, waktu berdiri dengan. Kalau berasa kecil, berasa, berasa keluar titik, go. jangan tengok Ambil air, Nabi kata, ambil air Renjis di barang tu, tiga kali Lepas tu jangan tengok Ambil air, tiga kali Tiga kali Lepas tu Nabi kata, jangan tengok Pergi Buat boleh dua tiga kali lah tu Alhamdulillah, yang tak terwakam lah Allah, Boleh tu cek bila tak letih hukum tu, baca hadis tu, dia jadi waspah. Bila baca tu, tak ada masalah. Buat biar belajar raya dulu kat angin. Allah. Allah. Allah, tak ada si, kita, saya kau lah itu. Tak ada Allah. Saya pernah nak bayar ni, nak bayar asal. Pukul tiga, tengah lagi. Pukul naik baru siap, masuk ke sini. Pukul naik nak apa dia tu? Jangan takut kau kalau hadilah. Ah. Ya kenal tik ni tu pula. Siapa dia ajar ni? Tok guru, tok guru pondok ni ajar ni sini. Allahu akbar. Ajar halau. Saya Saya buat amal. Saya tanya buat macam dia. saya kena buat dabba sai. Aku biasa takte ni kan? Takte dabba ni kan. Tante, tante, kita ni kena. Yang lebar, yang panjang itu benar yang lebar Yang panjang tu, Yang sama dengan lebar Katir saja Sebab kita ada anak pecik Kena ada Atas katir itu Air uh, Masa bangga itu Masa lebih happy Masa itu Kalau itu saya ini Betul saya Kena balik, kena tuan hati saya pula Kena ya. Tapi anak Cik situ dia pelakang. Tak setuh anak ni tak dukung ni. anak ni Tak soal lah. Tepat dukung tu kalau saya nak dukung. Dia dah nak makan lah. Tak setuh. Anak kita tak setuh lagi. Saya kena usia lah kita. Ngarjang, penuh, bumbu. Dapat, nak ambil saya tu, basuh lah. Eh, tak awal kan nak Cik Dai tu? Kak, tu. basuh tu. dag dag kena pukul bodoh kena bodoh dah dah kepala pai masuk masuk tangan tu kepala pai pegang Nak masuk tangan tu masuk kepala pai dulu Babulah, Udah, itu, Barulah pula masuk tangan sudah masuk tangan tu barulah. masuk kepala pai tu baru cukup jadi bila kita pergi kita tak tahu akan buka pada kepala pai tu kalau buka huruf jari tangan yang macam mana dia, itu, tanya, ni tangan jari apa Ayah, orang dah kerja, orang dah kerja, orang dah kerja. Nak makan, orang dah kerja. Jalan-jalan orang dah kerja. Kenapa? Tak duduk ni? Lepas duduk atas air kecil. Tak ada, dah. Mali-mali, jangan kaya, nak makan air. lain. Mudah pun kaya, masa itu. Sebab tak selalu masuk. <laughs> jangan menunggu, boleh. Dia kala satu hari, pukul naik setengah, aku tak boleh angkat, saya bayar lagi. Tahu tak? Soal asal kita ni semua. Soal yang kita soal Mula-mula ni tujuh belas tujuh belas. Nah, ni lepas berikutnya Lepas Laskar, enam pasukan lagi lah ayam. Nah, pasukan siapa ni? Atap, Dewa Dewa tujuh. Kemudian tujuh belas itu, tiba-tiba mengenji dan pecik satu titik kais kais Maya kita dah. Jadi kita terputus janggut janggut ni. Ini posuh berlepas oh, Pukul 9 dah ni dah basuh pula pegang Lepas basuh, basuh, lepas basuh oh, Banyak kali dia macam awuk dah Basuh, lepas basuh, basuh Lepas basuh, basuh Last kali itu nak habis tu Tertitik dan ke satu pekak Satu titik ke kain Sudah Tanya penting Sudah-sudah tu jadi kain orang habis dah Ambil air, basuh dah, basuh dah, kain kan? Biasa basuh dah kaino. Kaino. basuh dah basuh, basuh, basuh sikit lo Sikus harang dah Kita pukul, ya jadi besar lah Haikan, tak melarak pun dah, basuh luar lagi Tak ada itu Tunggu saya cakap dengan awak ni, awak tahu saya cerita lah saya ha habu-punggu, saya pasal kan awak Saya laru lakar dah Haiyo adat awak kai baja semua kali. Mandi, tu mandi. Kalau le bani tu batukanai tu. Masak kai dulu, sebab apa tu tu. Si dah nak boleh cinta itu, masuk rawai itu saya masuk lagi. Sudah dah masuk so, tu barulah cinta. Pasti dah tu baru mandi. Sudah mandi itu, tu nak ambil pukul. Pukulnya nak tengah kan ni. Lagi pukul dekat pukul 3:30 ni. Asal apa kau pak tengah? Eh, Bila awal dah? Awal dah. Sama dia. Ni tak bis bis <laughs> tali ayat, ayat. <laughs> Allah Allahu rabbil alamin. Aku tak sempat solat, aku tak sempat waf ni kali pun. Kita tak sempat solat. Bis bis bisaje. Tengah la boleh mari ni ya. Bila malu ini, anda ini di sini, di sini, Masuk ke Lenggai yang berubah itu, wow, air tak di ni. Air saya di sini. Ambil supaya tak ada sudut. Nak macam mana? Sudah 45 lagi. Maghrib pun pun tu. Nak mak darah saya dua puluh sebelum. Saya berlari pergi berbicara mak darah saya, dan saya tengok Allah berdoa pasal saat datang anak kol. Makam dengan kol. Allah lah. Untuk solat tu 15 minit juga. 60. Esoknya dia jumpa dia jumpa satu orang satu orang dia lalu dia tiba pada saya dia kata awak ni tengah duduk di di rakit. di sungai dia di rakit sungai, ada saya tawon. Kecil. Oh, Tapi dia kata berjaga-jaga. Beringat orang berjaga Dia kata ni, saya ingat hari pertanian ni. Beringat berjaga-jagalah. Sebab orang macam awak ni masih <laughs> Apa dia? Kalau rumah yang air tu menyebabkan. <tongan> ataupun awak ni. Bila tua. Jadilungku. Dia kata tu. Lepas dia tanya. Anak awak tu kenapa orang nak pegang dia? Dia tu si balap. Apa gelarannya? Balap. Niat balap. Jadi nak masuk kain, dekat masuk kain sudah. Awak masuk kain sudah. itu? Ya. Awak pun kira. Awak dah lulus dalam. Awak dalam. Kita tu tu atas dua minggu tu dia cukup saya ni. kena kepada saya selama lima tahun orang orang tu kan memang tak tahu. Dia tu sayang tu pula. Oh. Dia tak ada jawab dia nak apa dia nak. Apa dia? Al dia baru tahu hal kau gini. Kita kan ikut maklumlah kita wala apa-apa. Mengajar tu pun aku guru. ingat dia tu orang ni. Masuk waktu but. Dia berkom mata ni nah. Tak hais tu buat saya baca kata călători oată căl să te ada cupin. Dacă kata muna dulce de lucru tu dia, ăcău, de dia. d lo compinat. Ele aceștia pacacă puţi e a timpul de RAddii Dusie. Ada Allah nabi,a fi dată. Această. So zomonă, air seh CONRANSTICIesc să amacəm e aer, Profi cinezor și bucără susțiai. Așa cărtele a mai assimimă care asta thank la răză. Sp Einsa că à原 soa cant himself! Habis wilik baca, buat tu je baca wilik ni, wilik ni, wilik ni, Dah diakil dah. Dia tetap fahamai isi kandung rakyat dah. Bukan? Dah wahyu dia nak tahu kan. Kena ya? no, pula kecil malam lah, oh bayar. Kenapa? No, Masa dulu kena apa-apa lah. Lepas di kain ni setan supaya boleh tahu ada lagi air, awak awak tu macam lalu menyebabkan dia dia temu kok kembali, jadi dia biasa air kecil tak bersalah, padahal injak air kecil baru air temu kok injak injak macam air keluar lagi, jadi begini nak bersuci ini bukan hadisnya, Ha? Kamu okay. Allah, abg ni dah lagi tak nak main tu dengan Tapi tak boleh dia tahu. Baca langsung hilang kamera. Tak boleh kolam. Jadi tak boleh kan, ya, ni Allah. Allah memperdaya. Kita, rak. mana rakyat? Rak. Musti, musti betul, musti betul. Ya, Jangan Allah, Allah daripada takbir, b, sampailah sudah rokok imam dia tak di tak bilang. I duduk sah yang tinggal bapaknya. O tak? I tidak, boleh tak Sujud, sujud tak takbir tiga bilang. Tinggal imam dia baru urut takbir b, maklumlah. Berkah dulu, kembali modal. Nak sujud tu, imam sujud, dia tapi apa boleh cuba dia korek sungguh dia duduk blanket tu inem dia hanya mufti apa Allah halau dia lawan alarm sampai betul begini nak cukupnya kunci power lepas sudah aktif dia regak kepak sudah regak kepak dia beriman ke dia boleh salat dia tak rambut suruhkan lagi eh rawu sudah lalu dari perkara berkata iman Pekoh yang ada nabi nya betul, kamu kena tambah satu rekalah. Dia dok dia sudah sekalian betul. Dia ada bukti. Wah ia tak percaya. Eh wah ia percaya. Percukainya. Dua tinggal lima dia saya beri waktu macam ni. Ada tu malah. Tiada tak. Lagi. Kau yang pugo. Malum mari aku. Ada apa dia tu? Banyaklah orang yang make-up ini, make-up ini, penuh buduh ini, tak mahal ini. Lepas itu, awak nak kata, awak nak kata, perlih itu. Yang dia, dia buat, apa? Agak berpatih berpati. itu. Lepas itu, agak berpatih. Kena pilihan, agak berpatih. Yang laukah, ayat-raukah itu. Tak ada apa yang dia tegur. Sebab, Bumit Syahatan tak boleh tegur. Inilah kukuh pada Allah s.a ayat kerajaan Tak ada kepada Allah s.a ayat kerajaan Tak ada Jadi Perkara begini, saya pernah bertemu dengan mereka-mereka Semua ayat Dari Semua ayat kerajaan Saya berkata Allah s.a ayat kerajaan Tidak ada hadir Habis di mana Kita boleh Segera kan, dengan jaga perbuatan Segera lebih kalau dia sah jauh, kita tarik mahirkah, ada hati-hati. Hah? Tarik mahirkah. Jadi, segera. Ada kadang-kadang saya kata, awak juga ke dalam saya, saya kata, Allah yang ganggu saya. Dah tak ada saya, besing pula. Mengacak hati saya. Lakakan. Itu tanggung kita butuh silah. Kalau tak butuh silah. <indo> ya, Tapi dia menjaga bagian, dia ganggu orang lain saya. Hah? Baik-baik. haulah kitab Jadi, di hari pasal itu satu mana ada dia buat ah api diri kata diri saja diri kasalah kaya paksa huragal ni awal air idami Kemana bahasa bahagia, saya mengurangi alih. Dia terdiri, bayang-bayang, ambil air suaya, mani dulu seperti mana Nabi Aja, bersuci seperti mana Nabi Aja, ambil uzun seperti mana Nabi Aja, dan solat seperti mana Nabi Aja. Buat hal yang itu dia panggil aktivitas solat. Suaya pula kena di masjid. Periman. Tak boleh, periman di umum tak boleh? Orang laki tak boleh? Walaupun beriman, di rumah tak dier. Yang hanya beriman Ialah di masjid. Dari masa waktu kita alisunah ni, semaya dia semak salat di masjid. Nabi semaya salat nabi di depan kak poh ada tiada peralat. Jadi kita ni salat kita ni ya, di depan yang ada ahli-ahli sudah mati Boleh, kita juga ada nabi juga. Nah, nabi salat. Depan dia tu ada takboh. Tempat-tempat takboh tu ada perhala. Maka kita ada solat ni. Ada dia tulis Allah Muhammad. Ada senarali, senarali, senarali, senarali, senarali, senarali. Dia tulis di sini di masjid tu. Di mana perkara tu sebab allah macam akan berhala juga tu. Ataupun dengan berwasa dia dalam dia berwasa. Kita dia kita, kita, kita, kita ikut bacaan Nabi lah. Kita orang kaya tak ada kuasa. Kan? Jangan pula rapat anak pergi semuanya solat di masjid. Hmm. Is Islam ini akan nampak besar apabila sholat, zuhur asam, maghwit, isya, subuh seperti sholat rumah kalau selagi tak ada buah tak ada itu ke mana sunnah air ini kalau sunnah air ini lah, maka ini maka penuh, maka penuh, maka penuh. jadi kita orang yang ikut sunnah dah ni, tidak boleh sholat rumah sholat rumah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 Al-Quran Al-Fadri dan Al-Quran yang dibaca waktu tubuh. yaitu solat waktu tubuh. Ini kena, ini kena belajar. Ini ayat ini dia kata Al-Quran Al-Fadri dan quran waktu tubuh. quran waktu tubuh. Bermakna, Hendaklah kamu dirikan solat di mana quran dibaca waktu tubuh. Apa dia? Solat tubuh. Hmm. Innal quran al-Fajr, Sesungguhnya Qur'an yang dibaca waktu quran yang dibaca waktu subuh itu yaitu semayam yang dibaca semayam subuh itu karena madzura adalah adalah perbuatan yang disaksikan oleh para mereka mereka kelompok bergerak dan ayuh apa mekak subuh untuk ambil ibadah dan semayam balik jadi mereka kemasa solat tubuh itu diatasi dia lepas solat dia tubuh ke orang. Orang lain. Dan pada malam pula. Pantah hajjad. Pantah hajjad. Pantah hajjad. Pantah hajjad. Maksudlah kamu tinggalkan video tidur. Iaitu solat tahajud. Putuh solat tahajud kita pun tidur. tak boleh. Kenapa? Solat. solat tahajud Solat tahajud dan wisi. Abu Raihah radhiyallahu anhu dia baca nabi dia soalah like, witt tidak tajib dia nya sebelum video setelah majlis terus majlis nanti ini buat saya kepada eh, pada Abu Raihah kawan-kawan lain lepak uh, sebelum tujuh malam lagi atau aku sebelum tujuh malam lagi atau aku pada malam atau lebih pada waktu kan? itu Tidak ada yang kata dia tak tidur. Jadi, kisahnya tak boleh soalat tajud dan tak, tak boleh soal, tajuk, tidur. Jadi, tiga atau boleh dia tak tidur. Jadi, tak boleh sayang dia kata, kata dia tak tidur. Dia faham, dia faham. Dah lama, eh? lama orang, orang tak buat, kan? Eh? Jadi, soalat tajud ini, ada soalat yang dibuat waktu malam. Waktu malam, kan? Eh? Jadi dia sudah memenuhi dengan solat witir tiga rakaat. Solat witirnya sekiranya ada solat takbir safa pada itu, maka solat witillah solat yang yang akan jadi wajib. Dia ada oleh penunggu pukul bola. Jadi oleh kerana buat ada solat witir maka nak nak bila bagun ada, kena buka solat witir solat mutlak maka bila nak bayang pula nak buka palet. Kalau buka baju ada, ada dia ada. Ha. Daripada dah solat witil, dah solat usul. Jadi kita buka alik dengan pak, dengan solat dah. Jadi kena dah tadi, lepas patu solat buat dah, lepas solat witil qator dah, baukan jiwa dulu. Adeahnya ialah bila sudah buat qada itu atau salah salah qada cukup lewa. Kalau habis itu dah malam yang boleh buat qadilah. Kalau tajuk awak nak buat lawak pun tak apa. Jadi bila sudah buat witir, sudah pada tempatnya tempat solat isyak insya-Allah. Takut kita tak masjid, tak boleh jaga, kita balik. Kita buat witir, tajuk bila mana tu? Lepas tu bila kita anyway, ah. <t Lego monster> <tapi> -taw <tuk> tidur <taw> terjadwa di malam maka solat tahajud pada malam siapa yang putus-putus pada terjaga waktu luar ulama Mariman solat rawat apa itu ni oh tak ada dia ni buat qadir. Dan sesiapa yang sudah solat ni tahajud siapa yang lagi buat solat sunat dhohar. Dan buat solat dhohar apabila terdengar tahajud. Ya eh? kita pula ah kita pula buat bola-belah setiap hari pula walaupun tak ada kobah cuma buat, buat dia dapatkan rezeki lah. Memanglah padillah dia ada rezeki tapi buat kena rezeki setiap hari pula. Alian apa? Nak siapa nak kena silap dia datanglah. satu tambahan bagi kamu. Baik-baik, satu tawan dari kami. Asa, asa ayam al-Fatah. Muzah mudahat, tuan kamu akan membakilkan setiap ya, bahasa rumputkan. Makhor memakmudah pada satu dudukkan yang terbujuk. Saya jumpa satu kawan tawan ayam saya. Mau lapar dua lebih, takut ada, takut ni ada. Awaknya saya, apa kerja dia? Ah, tuh di masjid, tiga. Dia duduk belakang pak Imam, dia memang lagi lah, saya tanya dia. Pak tuaunya nak apa sehat? Jadi kata datuknya nak apa ini ni apa? apa apa Am amalan-amalan. Saya rasa saya tak kira saya tadi. Sampur-sampur yang tak kira saya tadi. Dia jadi sampai 50 lah. Ingatlah. Kan? Mai satu pintu nak pitah. Sama ada danannya, sama. yang sama lah tu. Tempat satu dengan yang tu? orang ni teriak ni, ah, bayar duit, dua ribu ringgit lah, ya kita lalu dapat yang kedua ni, nanti nak cek, apa, semuanya tadi. Baca Robbi dan doa Allah kamu dan dan dan bertolak doa ni. Dah aw ni, elah pembina kita, pembina kita bangga aw ni, kita nak kita Jadi bangga aw ni, orang halau ni tak orang, tu liat, tu liat kata. Dah aw pembina orang halau, bapu rumah tu kata kalau baca ada aw, orang biwaiku, akhir ni masuk lak aku, muka la di tempat yang yang baik, wah akhir. Akhirnya dan keluarkan aku mukraj mukrajah sertin daripada tempat yang baik daripada tempat itu bukan tempat yang baik. Wajandi miladunca dan jadi dalam bagai beri dan jadi dalam bagai aku anak padaku miladunca dari pada disikam. Dari pada sisi kamu, sukunan, sukunan nafiro, waktu kuasa, pemerataan yang senantiasa dapat berbuat awak. Ini ini kau boleh apa ni, doang ini. Kau baca teman. ini untuk orang tamlih ayat doa ini untuklah untuk orang yang nak halau, tapi doa ini untuk ayat laker, laker, tuh. Kan? Wajabi jadikanlah bagi kami minatul kare pada sisi kuasa kamu Tuhan. Suport, satu kuasa, nasirah, satu kuasa yang tidak sering biasa mendapat bantuan daripada Allah. Atau kuasa itu awalnya kasar, tetapi kuasa yang tidak dapat bantuan Allah adalah yang terakhirnya. Wakul dan kata-kalap jahah ahav, aku apabila datang kebenaran, wathah kalbati maknai langkah pasti. Inilah pasti terhadap perwatailan itu karena wahupa pasti akunya. Wanak diru minat minat dan kami turunkan Quran ini daripada Quran kami turunkan dari Daripada Quran itu, mahu asybaun daripada Quran itu ada perkara yang dia, boleh memberi ubat penawar bagi segala jenis penyakit hati, akidah. Penyakit akidah, penyakit, penyakit hati. Penyakit akidah ialah diri. Penyakit hati ialah dia ujibkan kamu. Waktu kita buatnya, Allah mahu salih ala Muhammad, dia tipilkul ujib. Ya Allah, dengan perkat lawak pada Nabi kamu, berilah sembuhlah kami dari segala penyakit hati. Iaitu, saya kata pulaknya, kami suruh ke peraian ini untuk penawar, untuk pengobat bagi penyakit-penyakit hati. Penyakit hati ini, penyakit hafizah. Penyakit penyakit penyakit, syirik kofi, iaitu syirik kecil. Syirik kecilnya, dia pujuk takabur. Asal-syirik, buruk mata. Tempul-buka. Warahmat itu, suatu rahmat. Paling mukminin bagaikan beriman. Walau yang itu polemik nak indah kotaroh, dan bagi orang yang buat siri itu mereka penyesalan semasa-masa ia itu pergi atas masa Jadi insyaallah kita tamo. Insyaallah ramadhan, wajib kompana, pak komparminah, dan logna dengan tak ramilali, dan bila lah kita kuli bawa mereka kepada, tentang peluh har Ah diagram untuk pandemik ataupun alangkah pun saya